A király A rövid téli nap vége felé közeledett. A kihalt utcákon csak egy-két késlekedő járt. Ezek is léptüket szaporázva, és arcukra volt írva, hogy sietős a dolguk. Az egyre erősödő szél és a szürkület elől kényelmes otthonukban szeretnének már menedéket találni. Nem néztek se jobbra, se balra, kis társaságunkra ügyet sem betettek, mintha észre sem vették volna. Hatodik Edvárd vált igazon tűnődött, hogy egy király börtönbevetését fogadták-e valaha ilyen közömbösen. A poroszló most egy elhagyott piac ért, és keresztül akart vágni rajta. Mikor a közepéig ért, Hendon karjára tette a kezét, és halkan így szólt hozzá. Álljunk meg itt egy pillanatra, jó uram. Senki sem hallít minket, nekem pedig volna egy-két szavam hozzád. Kötelességem tiltja, kérlek, ne áld utamat, mindjárt este van. Állj már, Megno, a dolog közelről érint téged is. Fordíts nekünk hátat egy percre, tégy úgy, mintha vak volnál. Hadd szökék meg ez a szegény fiú. Kinek mondod ezt, mindjárt téged is elfoglak. Csak ne siessd el a dolgot, legyen eszed, s ne kövessel ostobaságot. S a többit már úgy a fickó fülébe. A nyolc peniért vásárolt malac a fejedbe kerülhet ember. A törvény szolgája szegény először csak habozott, de aztán magához tért. Fenyegetőzni, szitkozódni kezdett. Hendon nyugodt maradt türelemmel várta, mi kifogy a szuszból, aztán így szólt. Én szívellek téged, barátom, és nem akarom, hogy bajba keveredj. Jegyez meg, minden egyes szót hallottam. Be is bizonyítom neked. Ezzel szórul-szóra megismételte a beszélgetést, mely a poroszló és az asszonság közt folyt a folyosón, majd így fejezte be. – Nos, pontosan mondtam el. – Mit gondolsz, nem tudnám ezt ugyanígy elmondani alkalomattán a bíró előtt? Az ember félelmében és kétségbeesésében megnémult, aztán összeszedte magát és erőltetett könnyedséggel hadarta – Ben, egy dolgot csinálsz egy kis tréfából, és csak tréfából ijesztettem meg az asszonyt. S a malacot is tréfából tartottad meg? Az ember élesen felelt. Hát nem is másért, uram, csak tréfa volt, ha mondom. Még elhiszem neked, Mondotta a hendon, félig csúfondárosan, félig meggyőző hangon. De várjál itt egy percig, még visszaszaladok, és megkérdezem a bírót magát. Ő biztosan járatos a törvényben, de még a tréfában is. Még beszélt, de már is elindult. A poroszló habozott, egy kicsit izget mozgott, káromkodott egyet-kettőt, majd elkiáltotta magát. Várj, várj, jó úram, csak egy kicsit várj. A bírót? Nincs annak több érzéke a tréfához, mint egy halottnak. Á, meg már, no, egy szóra, jó úram, az ördög vigyel. Úgy látszik, benne vagyok a pácban. És az egész egy ártatlan, könnyelmű kis tréfa miatt... Családos ember vagyok, feleségem, porontjaim. Vértsünk szót, nagy jó uram. Mit akarsz hát tőlem? Csak annyit, hogy legyél vak, néma és béna, amíg százezerig számolsz, de lassan, mondta Hendon, olyan ember acci fejezésével, aki méltányos szívességet kér, méghozzá csupán icipicit. Ha ez a fejembe kerülne, mondja az elkeseredett porosló. Fontod meg a dolgot, jó uram, minden oldalról és belátod, hogy az egész csak tréfa napnál világosabb, hogy az és még ha nem is volt tréf, akkor nem egyéb, mint holmi icsurka-picurka botlás, amiért legfeljebb egy kis fejmosást kapok a bírótól. Hendon oly méltóság teljesen válaszolt, hogy valósággal megdermedt körülötte a levegő Tudod-e, mi a neve ennek a tréfának a törvény szerint? Honnét tudjam. Úgy látszik, tök fejű vagyok. Álmomban se hittem, hogy neve is van, azt hittem én találtam ki. Má pedig van. A törvényben e bűn neve. Non compos mentis lex talionis si transit gloria mundi. Ez a latin halandja végképp megrémítette a poroslót. Teremtő Isten, s a büntetése halál. Uram, érgalmaz nekem szegény bűnösnek. Visszaéltél a hatalmaddal, megzsaroltad a neked kiszolgáltatottat, megkaparintottad három és fél penninél többet érő vagyonát, csak bagóval fizettél, és ez a törvény szemében felbújtás, árulás feljelentésének elmulasztása, hivatalos hatalommal való visszaélés, s a büntetés váltságdíjjal meg nem váltható, más büntetés át nem változtatható, és papi segédlet nélküli. Kötél általi halál. Fogj, meg, uram, reszket a lábom, így irgalmas, és kiméj meg ettől a sorstól. Már is hátat fordítok. Semmit sem látok az egészből. Csak hogy megjött az eszed. Hát a malacot visszaadod-e? Hogy ne adnám? Soha többé nem nyúlok egyhessem, még ha a magasságos égküldené is egy arkangyalával. Menj, vak vagyok, érted? Nem látok semmit? Azt fogom mondani, hogy betörted az ajtót, és erőszakkal vetted el tőlem a fiút. A tömlet régi és rozzant, azaz, hogy majd éjfél és hajnal között magam töröm szét egy kicsit. Tedd meg, jó lélek, s ne félj, nem lesz semmi bajod. A bíró jó szívvel van a szegény fiú iránt, nem fog könnyeket ontani, de még a börtönőrök csontjait sem töreti össze szökése miatt.